I have to انا خیر نه پراته ستې ما آره that په هغه د نړۍ په کچه مالش درځي او په and Bobby سکرچی اللہ کو اصلاف کو مسالیم آنے وطول مسالیم ہوتے اللہ کو آدھے وعالی مخلا کا حسن وطاق مغیر ہوا وقفل طول مسالیم آنے وطول باوئے کمانا فضا دنے در علم کو لیل اللہ فاہ اصلاف کو پشتے لیکن انا علم ہی بنا دے با جنشی اللہ دغه قانون کې دغه قانون ته ورغلی جهاد پروسه څنګه ټولې ده دا دغه ارچا تاسو سره هم همکارۍ کې مقاصد ته رسیدو کې y en marcha ایسی کلکیتا ہو کئی و تکاپیر کو سطمی بندس در چند بندس کا کئی چھتیز اللہ کی تاولا اللہ سطحیت نایدکار کئی بل بائدار آشان ریسو سطمی مدیس برا اللہ کا پورو دو بیشتی کئی نایدکار په وسط نن سغیر الله کو په به او د حرم ټکټ د روسکي د تو ته یو کتاب په دې دې نه نه وریاو قبیر کوننی کن اقماد ہے او دا اقبر کو مقابلہ کی بیابا بیاباکی بیاباکی بیاباکی بیاباکی بیاباکی چیزیز وَسَقْتُنَا مُسَبِينِ اللَّهِ وَقُبُرُمِينَ مَنَا قُبر صلی اللہِ وَقُبُرُمِينَ او قُبر تو ارقام او سالات اوپر ټول پالان دلال په هیمنت کار زه په جتوې صحابهونه کې وو صاحب په حقیقه باندې لیکن کدي مو مقاملات په خبرو ته یا پکی کتاب راखी دې دوی مجد الحرام نه کوي وسط ومنه څنګه دی وقوفه وی ول مجد الحرام دا حافظه واخلیلا او مونږه ونه ترې مجد الحرام نه مونږه مجد الحرام نه کاوند جیت اللہ عن سبیل اللہ یا علیہ او افکار جتو جیت اللہ و اخراج امری او واقل در حضاران من که لهې মহারاوړي ساماويه ويته پهسته موږ او د کوم کې دا کتاب په اوله کله که څه اعمال مزا که په افراطی عمل ورته وي دنیا مال کړه هم په دنیا ورکړه کې دنیا کې له نوعام پرواسته نه دی دې له ایمان ته پور زمان طرف ملګری ته تاسو اپ اپ که زموږه تاسو پرهکنه وای کاه پرهکنه خدمت دې لیدای شي دغه لاخره موشه لښته دغه مستقله شرط طالب کلی نه چا قامو وګړو هغه ثواب ورکړل تاګایي اوله دا خاصه ده کسان د همت سټیل د جهان میاندې او بیا پای د سبو دي کنه کې میشي انل ذینان هوو ان د نه حاج په سبيل بشارت راځي یګنا کا پانا وې باندې دا خپل دا په طال حق منځه الله په حق منل دې دې صحوخه دې ایمان راوړې مکه صحابه کرام ایمان راوړل دا یو خاصه ستاسو ایمان راوړل یا نبی ایمان ته عبادت ته پاران الذين هاجر وجاهد اول کسان چې وخت لري د وجاهد فی سبیل الله او جهاد کړه په الله نام کې ورته ایمان د عبادت د پار جمر کې پرې وته و ځان ته پټه وړلې ګرځینانه وځا همرږي سړیلېلا او جهادي ګړې پر ساتاله یګور نه دا هغه کاځان چې وترلې د خپل نن د فارغ جهاد کې سګرېلیلا درته څه په دې سره مرخصې ځانګې شوابه کې راځه د ایمان د په خاطر لپاره محاجر یا قرآن باقی سمرت جہا کنے پر آگا دیتا تمام عالم نہیں تو صحاوے کے ارمان قواس بیسر اللہ دیم بور پر اللہ ترمائی اولا آئے تیرزون رحمت اللہ استاقا تحمل شدید رحمت اللہ رحمت اللہ تفسیرک اپیتی کتی دی اردود نورا آل مرادو من الراجہ آل خفا بلیہ تو ایسی یقین کری دید چھ اللہ پاپا رضی را بستور کی جنہ کرنی پرک جنہ کو بنافس ایمان کرنی ایسی ایمان کرنی ایمان کرنی ایمان کرنی ومس لیکن ایمان منیجر سڑی شرک میل کرنی اقیده دیشت نوان بیمانی علم اللہ اولا جنس کردی لیکن پورا جنن تب تل بقیس میں دی یونو خوضی اولی دیو دیو دیو دیو اولی دو خوضا پارا اعمال شرکت اعمال بیعظورتی شیئر ایمانی رابطنی تکې کو نا پاتاشې یاما دې کړی او بیا هجرته کې کله چې حا دې کړې څه ولې یقین سره؟ نو خو لري ولې بچا انا کوم کې نه او لی ما اسونو په دې وروما ناوینو نن جنگور مشر جوادش شاہدش نشاید قرآن اتبا یا کوئی اطلاع شرکی پر اوپر نائنگی دن اگوئی کی دنس افعال حدیثا او اکثر پاکی کیا سیت بیادا والشراب فرمز لعنى الهاتف هذا في عمد الزلا نور صحاب هذا الزلا بغفر تكوستي تكوستي هذا في عمد كي وزلا زبعت الشراب فوعده مصنعه مصنعه تدري فيه روله اول صدق والشراب ده ده اوخي ده, ده استمال الزلا پیر کل دا سامیت تا بیر کورشا جدینا بغیر زندگی گرامت ہوئی مستدری کی حقوق رو رو بحرد وشکتو این احبرت رو رو بھی لیکن محرط یعبان رضا اللہ تعوید شرعات و جوارع مبارک شفیقی کی دا محسان આ દેશ મે માનવ સન્માન ની જરૂરત કો અસરન યે સાલો મે બહુત ખામી હો ગયા હૈ સરે ચોકી પહેલા ના કોરો ઉનજે મે સરે તક ઉસકે જે ઇસ તરહ શરાબા જવાબ હે તબારક એ ઓર હદીસ કિ રાજી ખમસ સતો હી મા کله په سکه په ټوی سر په کې البته تاریخ کې څه په ښه ومه خپل خلا را سوګ لا کې ما وانه په سللایا ده مم اطلاع تاریخ دې بسمنې سره بابا وګوره شرم ګرام کومه لیکن عزیز یا رب نشونہ دی بس اغه ته ویل کې هم اړیږي او دا خبره د تاریخ او د اسلام په اړه یو څه پخپخه دی امام سیداوی کې شراب وو کې د شراب饮یا د نشه مرکه ارکل ش اکل کا ایر سل سل. جی اکسة کو تاکلی ان تلائے اکسر می شای رو مثل شی جیو سنveser رو اعتما جاند کرتا این Pokeel محارک پیزئی این Pokeel محارک پیزئی اعیضی زل کاری انlengthری انہا کمچن وجوی ایسان کو واکلی انہان شی رو ایسان کاری دغه نو باندې پرمری دا لګېږي نو کې د پرمری مال په اړه ټول به اجازه ترې زمانې نکسات کې پاتمان در No, راغدا دا چې ټول پات پټه نن کا ستا په ماجدا شهررا کومه یو څه پرځور زکه د زړه نه پالاره ورته ستا دې کار کې د نن زرا راهسه کا هغه دې ګمر والا د پورې پرځه کا ځان نه پالاره او ګرسه په دې وخت کې زموږ په ټولنې کې ډېر څه ماتې شوې اسې موندل چې دا کارایي ورکوم دوره عامره الله شنو ورکي دونه الله پات راي واکري میټ کوي چې الله پاتورو کې نور پیسې اصله نور پیسې تبريده وی جمعہ دی جو تو مدرستہ ہی شو رہا تھا اوزمو خوبص آگا تنکائی آگئی کی بس تاکھیالوان میں گڑے سکیارا ٹھیک زکار پر امنی مجید کی نشتیوں سرسزار نخوزیتی دول مکار کی زکار کا آنٹ کیلئی مساکیر شیید ایمانا اسے کو محلہ کی مشکے کم دویا کرتا یہ دغه لنډه مسافت له وایي له سيپرايا دوه سره علاوه خپل بحثه کې په اسلاميایي کې کولا زړلوبه وايي زړلوبه کوم الله تعالی خپل مقرر قانون بیان کړ ذزیز فارق الله اعلم ان تفكروا في الدنيا ولا اخره ذزیز فارق کې باکو فکر وکړئ وخت دنیا او آخرت کې الله تعالی ځتصمه خپل بیان کړ و تاسو الله په حافظ راکړې سوچ راکړې چې تاسو बुरियाई फराओ फराओ फराए फैले मुसलमान प्रेम से जब तक वो अपना मामला खुद नहीं दी पूरा का पूरा को पूरा को देश का सत्ता भी अपने नहीं सातों तक ये कोनो वाली थी तो वो पूरे इस बात पर यही थी कि समरादा और प्रविमरादा الله تعالی د موقار را کړو یو فرصت را کړی امه پر را کړی تدبېه تاسو ماته د الله پاپه پاکور کا چې د دې په پیدا یو نو پرې شروع نو پیدا دار نقصان څخه د دې ریښې کې ریښې او غریشت کې او اجازه نو باندې و سلم دخلو مانو دې जबाबيتا اسلام عملي يتا ورحم اي حد مته رحم اصلافی معاشر کی اتیمانی دی قرآن پر این تیزیمانی ماندیت گا تذکر اکی زباید آمان و زباید جانو تحفت زبای کی دی حات مجاہدین شیطانشی بیڈی نعوی بچی پاتی کی بیال کون تذکر دیار قرآنِ قریم دی اتبانات کا حصت ہے زرم و معاشر کی اتبانات اکثر تو مجاہدی انہوں کا مرشی عددشی قادر دی اتبانات محطاقہ کی قرآنِ قریم کی جا بجا دا ہوئی جدرود و قرآنن اتبانات کا حصت ہے ایسی اللہ اتبانات کا حصت محمو اکرم তথাপি پریشان را وه چا په ور کې په چیت معنا محمو رضا نو جوړ کړ چې تاسو ماز ديار کې مشی تكليهم پوری باليه دیمانت در برابر قرقوم فقيه اور تلاش میں مشکل مشکلات ہی نہیں وایسا نہ کہ ان یطا وہ تکوث بھی رہتا نہ علیل یطمان دی ایمانان بھر ا کوزې سره چې دغه ما او د امام پرشي پهاس باغونه دو باغوارې ته کوه لکه دا مشكله چې دغه مال کارو پالیدا کوه دغه استنه قران دا مشكله ټول اسلام بولا وه We now come back to departed. لا أزدنا النصار والمكرسة. إختلاع قائق في التمنى الأ Angela Kim. وعل ذلك Gift rêجاء وإنما سأقولونoper genocide للحضر في النحو Blairkit. خير قائق فيwan الإسلام recient에는 دغه دغه په خپل ذات کې او کنه دغه اسلامي دغه دغه تاریخي حالات څخه څه حقایق راځي دغه داخله کې حالات راځي دغه دغه څنګه کارول حالات کوم شي چې دغه اسلام الله محمد پای هم پایا تاسو د ګړمدۍ او په دې تر څو پایا تاسو په باڅا ټولنه یې سمونه کړئ چې دا ټول یو شیټه وي یا چې سیما دې او که نه تاسو کې لري hộiه غالي ورنوله ول لو يعلم المحزن من المصير پورا پدغه چې اوس خلق خلق الله يقول الله يعمل مقصد هذا علم فرص لدي شمد راشد فما نقول نحيص دخل الله يجري مقصد خلق خلق خلق الله خلق کوم مسجد دیو کوم مسجد بچانیا دایې بچانیا د مسجد ګورګه هر شانتي هغه زړه چې اځې د تمه ما پوره کیدارې چې معنا پوره ووینې د دې سره اسلام وستا شروع نه اسلام لکه چې دې اوختي الله پاک مها پاکه تکلیف کې مې په ویلو تاسو الله موندل کې راځي para مداوم صورت باندې کار کوي چې دا پوها په لې करावे ما جا کړای تا مشوا نو بیا موږ ته راځو وذبی وله حمد الرحمن مستخف مشركه همغه وروزه اگر چې خلکی تافته دا مشرکا پهบาล طرف او جماعت طرف پرسب ترې اوریو ټول مشرک بنده د هغه په مقابل کې یو وزر کې مؤمنه ده الله پاک وایلا خیر ووسع او اگر چې دا مشرکا وناڅک یو مستضا وناڅک یو زیاتها مان کې زیاتها جماعت کې زیاتها د توجه یا ولا امر په معنا په معنا وځنه راغلی زګزلانا دادة فتغلل بسرات و تصيب والآخر بالمؤمن لكن امير الرحل تقبل لارا المشريكي لحساب نصب والاقم و محمد كيفين دواق لامؤمن لكن لارا المشريكة حسن دجمال والاقم قولة التوالاتات هي هو نكاح حسن معنى لارا ناکا آیان کی روش لیکن نکاوی لیکی آپ اتھار او دنکای سے اطلاع کو جمع محیم کی دنکاو مانا حایدی آپ اتھار مجادون در سحبات اتھاری پجانا کی وجماعك فيه. ولا تنقى المشركات من عقد مقابلين. عقد تلتعى مقابلين. وعقد في المطار الى الله سلام الشيخ المشركين وغلقات وغلقات المشركين مشركان بالوثا حتى يريوا طريق تعريف الايمان تنسي ورلوا بادهوا مشركان نماذ مشرك د نن ورځې خبرې خبرې په سمې کلمو کې کومه خبره نه ده but دغه په دې باندې چې هغه یاد کې پات او نانایي د کاروبار کې دی علاوه په دې وروسته باندې کې لواست په اضافه او وح کې کله درځي د زنانو سره دې کې کومه عام پېنا نه ده مرسومه پالیتہ نه کول الله خدای په نومه جواب ورکړئ یا رب تاسو نام نه کړو عمره په مرا ساته کاندانه که موږ نه لا پیناساتې ته پام پیاو د موخ وړه کړه ده نن چې سره یوځای شو نن ما په خپل اوه ځنۍ باندې یوه بیماری ده بیماری کې تباکه ما نه کوي ځان باندې وښي ځوان باندې وښي مؤمنانو صاحبونو راځي شهیر یا دغه ناو کې کومه وو چې تاسو ته خبرې رمینه وو او مخه تہیری زمانه چې د پرمات په حاله کې یعنی بدلا حادث کې د کوم کریم نه لري د ټیکا کې لري وي ويحب المخاتئ نساء کو حق ولرته فاطمه د ضمانه شکتو داوس خاطر مخاصره پوراگای دلانے کی طرح بریدی طرح پر نکاراں کوای توڑا زمان پر پر سرا گہتے راستاں کوای ستاک پر راستا توڑا زمان پر اکرانے لیکن سر زمانہ دا دلانے کی مطال پر اکرانے کی جماع منا کوای گوزوی براس مقصد ته لګاړې ما مقصد دې معنا ده هغه مان تا کله کې نه چې دې معنا مقصدوبه نصاب کو هر مقصد ته لګاړې دې جدد دې څه څه ځکه دغه فرمان دی او بیان نشته او محمل له دې زکه چې نشته د ما حث زکه په مثلا سپکه چې دغه خبره مړه نه مړه دغه نوڅه تو حرصكم دین معلوم ادا شوا چلا مرزايف حر سرازينو فرس فرس مرزاي لا تطون فرسكم فاتو حرصكم لا تطون فرسكم ابيي وقضي موليان ماخه کایزان لال صفایدا ماخه کای صفایدا خپل ځانونو نه پاره بسم الله وه دعاګانه ځان نه زناور مو جوړوې حیوانات مو جوړوې او تکول یرا کوید الله نور دل حکوم بیان دی کیته زیاته اونکه او علمو انکم لا ور اوز خدا خبر او قطار سره دا کنه اووالمو انک مولاقوه پو شئی یقینا تاسو مولاقوه مغا مخیدن کې دا الله سره ور الله سره ملاقات وسمان الله سره مغا مخیدن کې دا فرض حساب چې الله پاک بدر سره سکه حساب بته دو دا الله حکم بیان شو و تق الله واعلم انکم ملائک بس دغه انسان په خیال کی وی کنه دا الله سره مخه مخی دیلی شرطه بده الله دا قانون نه خلاف شو کنه کی شرطه بده څوک زیاته و نه کی بیا یو بشری للمؤمنین انکم ملائک الله سره تاسو یو کې دا پا رضای صاحب و مومنان تا خدا اللہ پا قانوننا من اللکنا نخوصنا لغی وبشر المومنین مبارکی ورکی مومنانو تا شدوی دا دی قوانینو دا دی امورو خیال ساتیسا وَلَا تَجَلُ اللَّهُ عُرْزَةً لِئِمَانِكُمْ هم عزت و سر هم افعال دا هم قانون التعظیم لله د الله عزت او کایخه او دروغه سر د الله نو مخله ورمکه افعال ذ تقی نووس اقوال د تقوا بیان نه ګوردا کارونه او کیاو د مکه وای دما کارونه سرې د تقوا دي وس تاسو وې اقوال اختیار کړئ چې باغې سره تاسو کې تقوا راځي نغې یو خبر اږه څخه الله دا عظمت خیالو ساته دا الله نوم بیجا مې سه مالوای دا الله نوم استعمالوای ډیر لیکن د ذکر ادا سار من اتمنه استعمالوای اسی بیجا بیزر رطا یاد خپل دنیوي مقاصد او د پاره د الله نوم چرته استعمال نکيه د الله د نوم عظمت او ساتا خیال وساته ولا تجعلوا الله عرضه لایمان کون بای سړي قسم خوخي چذاب نه کو زبذ زين سړي سره خبر نه کو زبرتش اپ امنس کیه آینده جوړ جاړه نه کو زبر دانكم زباغانكم الله يمړه الله حنوم مانع ما ګرځو ده نه کئ قسم مات کا هغه نه کا هغه خېګړيو کا اور ځتن بهانا اسې معنا لفظي ذقوم چې بیا تاسو ته اساني امانه از دکی زنانہ موری ولا تجعلوا العرضه لایمانکم مگر ذوی الله پاک لرا عرضه بہانا مگر ذوی الله پاک بانا دقسمن خلو التبر الله تبر جناب نیکي و تتقو نمو پريز غره کوي نمو سلو کوي وت تسليوب ير ناس نمو سلو کوي په میند خلکو کې نو مگر زوي خدایا د قسمونو خپلو اقسو قسم ماته چې په قسم کړې دي د ساکو او رزق نه شمراتي ننه ڈغلتا قسم سکا ماتتا کفارا ورکا سکا وَضِلْتَ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهُ عُرْزَتًا لِیمَانِكُمْ عِلَمْ سَرَ تَعْلُقُ سَتْا عُرْزَتًا اگر نشانی تغیرے کی چاگر پر غشو منتی بیشت لے کی ایکنم غشو پسیدہ سی لگی والله تاللو الله والله تلو اسم الله ځته مګ ځای نوم د الله نخه سرګې چې نخې پسې دا خوشي داسې روانې داې مګ ځ نودله پاک نخه ایمانې کوم د پاه د پسو خللو. بس خبره کئے قسم دے خبرہ قسم دے خبرہ کئے قسم دے خبرہ کئے قسم دے, قسم دے, قسم دے و و تسلیو بین الناس دل تو تقدیر بھی آدھارا ہو باس ای ان تبرو و او ان مزدریده دا افعالی په پا تاویل د مزدر تر گردولی کراهیتان تا برنو دا بدگرنو دا نیکی کولونا دا بدگرنو دا تقوی کولونا دا بدگرنو دو تسریو بین ناس دو جور جاری کولونا پامین دا خلقوکی ار وقت چی تو قسمو نا دا سه قسمونه ودخلین اوزی چه بیا باغې ک دا سه قسم خرجی تاله او کار کول په کار دی بیا و نه شي کول کراهیه انتبرو دبط غنو د دنیا کای کولونه نتقوا کولونه دا جوړ جوړی نه په مين د خلقو کې دیر قسمونه چقره چقره چقره چقره نن یې کیو در شي اکثر دا سی قسم خورچی د د دینداری بیا نه دی د دا تقوا بیا نه دی دا بیا دې د معاشرین اړرل لري او ک عرضه تن په مان د مانع سره شي عرضه تن دال په موی مانع مگر ذوی الله پاک نوم دا لال را اور زتن مانع لایمان کو مکه ظلم اجلیر اور سوان تبرو دامن مین ان تبرو دامن ان تبرو بیاغه اور زتن سره مطالق نو مگر ذوی نوم دا الله پاک اور زتن مانع لایمان في مجدد لإيمانكم في مجرد قسمون نفخ فلك لإيمانكم في مجرد قسمون لإيمانكم في مجرد قسمون, قسمون سمنان تبرو و منان تبرو دا نیکی کولونا، دا تقوی کولونا، دا جورجاڑی کون، فمین دا خلقوکیم، من انتا بروان بر مزدریه اغمان. مگر دوئی نوم دا اللہ پاک مانع لی ایمانی کون، لی اجل ایمانی کون، دا پارا دا قسمون اخبالو، دا وجید قسمون اخبالونا، مګر زه انوم د الله پاک نه د وجد قسمونو کولو نه س مینان تبرو د نه کای کوولو نه نتیجه پیدا یې مینان تبرو د نه کای کوولو نه تقوا تسلیو بین الناس دا غو له باندې سره قسمو خره چدانې کی باندې کو یعنی دا کاربانکم اسلام انکم تقوا اصل کې دا درې شروط نه جامع ما هي طول اعمالو خیر دا شامل ني زګس اعمال متعدیس لازمی دا د طول ته شامل ني نن دا غوکه سو ک قسم مات کا اورغ سو کفاره ول نو علیم الله پاک هر څوري پار آسمانه په لَا يَوَاقِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى اَيَمَانِكُمْ هر کلچه ذکر دا قسمو شوگا وستاوتا دا قسم تفصیل قید قسم اقصام بینئی چه سق قسمونا دا سیدی چاقا لغو قسمونا دیخن اغیمان تی مواقضان دنیا ویش دینا و اخریش او سق قسمونا دا سیدی چاگه منی دنیایی مواقضه دا او سر قسمونه داره چې دنیایی مواقضه پی نیشتی لیکن اخروی مواقضه دیراز جاتا دا یو تا یمینی لغو وی یو تا یمینی منعاقضه وی بل تا یمینی غموص وی یمینی لغو دادی دو طریقه سر بازو تفصیل کرده یو قسم ستا اوشی قسم دو خلینا دی وکړي قسم په الله باندې کوي لیکن اراده دې د قسم نی یعنې اراده دې ضروري وي قسم کوي په اوشي او دا ضروري اراده دې نی وي مغار کار اوشیا ونه شنو هغه که غوستا اراده ده دروغه نه واخ لیکن غره ده چې لو قسمه چې به سخته دخولین اسی وځه به اراده ده دخولین وځي لکه اکثر دا کوټیوال خلق والله والله دغه قسم بغیر دا اراده ده زړه دخولین وځه اراده ده قسم نه یو دی یمینی منعاقیدہ خبره خبر دا جو یا از زم یاو سباب از دا یادا کار با سبا او قسم ور سرو کی چی دا با قام اخا قام نو چکل پاگ قسم کې تعلیق راگ تعلیق په یا غ کارت نهونه شي ګانه نه د الله نوم دی هغه است له اوس 15 کفاره بل د يمين غموس چې په دارو قسم خري نيت دې دارو قرض دی ورتای مثلا کوي رځ قسم ورته نو غموس ان غماس دوبېدو ته په جهنم کې دوبيږي بیا اللہ فرمائے لا يغاقذكم اللہ بلغوی فی آیمانکم ننی اللہ پاک ننی وی تاثر اللہ پاک بلغوی فی آیمانکم بی ارادی وقسمون استاسو کی ننی وی پاک و خطائے سر قسمون کی و خطائے سر لغو قسم وَلَكِي يُوَاقِذُكُم بِمَعَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُم لَكِن نِوِي اللَّهُ فَاقْتَ تَدْرَا فَاَغَ قَسَمُنُو قَسَبَتْ قُلُوبُكُم چِ قَسْتْ کَرِوِي زُرُنُ اُسْتَاسُ قَسْتْ کَرِوِي زُرُنُ اُسْتَاسُ نَقَى يَمِنِي مُنْ قَعَقِدَةَ دَا يَمِنِي غُبُوز دوار ا یامین و رموثی قسم خالص سی په دروغه و ترغیب ور کوي صدا سی اعمالونو انده زانو ساته و ول لو غفور حلیم الله بخانه کوم کړي حلیمن بردووار لیلذین یولون ربو سواربان اشولت فا ان فاو فا ان اللہ اقوال شورو شگل اگا اقوال چی سرا اختیار اولو سرا مکی افعالو دا افعال کوای دا ما کوای وزدہ سی اقوال چی دا کوای او دا ما کوای ندی بنا پیا بساده په تقوا یانه د دې سماره ساده په تقوا روز ګره معاشره ده دا وس یو لسم لسم قانون ذکر کیږي د ایلا الله و دې ګره مشرکانو سره بنیکانه کوي او چې کوم status به بیانې نه په خاص حالت کې باغوتنځې کا تا نه کوي و status د خزونه جو داواله غواړې زړګي ور سره نفرت ته نوراشه دا کوئی سره ایلاو کوي سوه خوره قسمو کچې قربان نه نه کوم درتا نو دې کې متاته دا سوچ مکمل او شي نشغه وقو رشو او څر دی پتی دی تیرا غي چې دا پرې نو بیا سو ورکا طلاق ورکا نو خو طلاق رچي ورکا زکه که چېم تا دا مکمل اي چی پا اغیر کی ام ستا خیال داراگئی چیزا منگو زندگی او برزرنشی شي رے جو عیدت پا ختم شی لاردد ندلتا بدی تر تیب سر اللہ پاک دا قوانین ذکر کوي خوا لیللزین یعولون دا ماخوض دا الیون نرے دا په قسم کی استعمالی یا الٰذ الا یؤالی باب په معنا دا جدا کېدل او آ لایتو مینو زیتنا بیاله شمح نو الٰذ الا یؤالی باب په دا جدا کېدل پدې کې او تادیب دې یو ادب الله پاک یو تادی ور کید د پار د اخلاق او د خزو سلاخز د خوندنه نفرت کای خوب وګوراته نوول نفرت کای اثر الاک ای بیا طلاق ای رجع ای تم په دې زمانہ کې سوچو فلا خلاقیاتو کې فضا منتلگ نظر پریباسا گره ایلا ودو قسمان دیو ایلا ای موابت دا بل ایلا ای مواقت بیادایو قسم ایلا ای لغوی جوڑی بل ایلا ای شرعی دا ایلا ای دی طویلی کی څه خاص وخت ته پورې ده سلور میا کم قسم کو قډلې شي جزبتا سره قربان نکوم لکه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم قسم کړل یو میاش د بیبیاو نه جدا شه و دې ته وي لکېږي الای موقت کی یو هغه چې قسم وکړي سالور میا شه بداتان نه دیکه دا الهی شرعی دا غردل اصل کی رد ده و رسومات جاهلی یومن وا زمانہ ده جاهلیت کی اورث امدا ہو خوجا تبه قسم قرج تاثر مزل نزدیکت نکو نتغا الهی مؤبد وایا همشہ میشوې بیا څو نه زیکت نکاو شریعت پاکي سو کوه تحدید وکاو چې نا سلوور میاشتید پدې کې ځخه خاون خیالو کې دوه وبصرہ پاپل زندگی معاشرت یې وروړي شي کنه شي تیرولې در سلوور میاشن او خزيات الله بس خزر جدا شو طلاق وبائن سره د یو قسم طلاق دی دا قسم یو قسم بیا سری طلاق نو الله پاک هغه رسني جاهلیه سپاره کې زیاته وه د زنانا سره الله پاک هغه کې سوک اصلاح وکړه شریعت هغه کې سوک اصلاح وکړه هغه بالکل ختم نکړه داغه کیسو داغه اصلاح او کړه چينا قسم دی یو قسم طلاق دی خدای هغه دا پاره یو وخت متاح نه وي سلور میا شوی والله الی الذین یقولون من النساء فرد اگر ناره ناو یولون من النساء چه په قسم سره جدا کی من النساء ذو خض نو ترب بوسو اربعہ عشرن نو انتظار وکئی د سالو یا انتظار د سالو رومیاشتو دی اوس داس کیلای شرعیشو نو فیل فاو فین اللہ غفور ری و دیکیو پس اکڑا. رسطو دا دا و اينفاعو پسقد روجوکړه روسو ته ری دلو د سالور میاشتې ری شي فا اينفاعو سالور میاشتې ری شو بیا د روجوکړه ځکه حدیث کی راځي چې کلا چا خځه قوان په مېس کې علاوه شو نو سب جو یو قفل مولي دا اله والا بوذرولې کی خازي تبراوي شري کېږي چې دا ایلاق لري ما دا خالي سره ناغه وي جداې راوي دا بازو مسلکه دا نه غداروي په این فا او نو فاینل لاغه ورایم پس یعنان لاغه خنا کونه او رحم کونه و عینا زمو طلاق او دوی قص کړي وي د طلاق قص کړي وي د فاینل لا سمنالې په صاحبته جدا او با او تفسیر او احناف هم دا ما څه لګې چې کوئی او پاو هغه تفسیر دا کوي سلور میاشتې لا پوره شي دی فاین پاو قسمه دور او جوړ کړه په دغه سلور میاشتو کې دنه دنه نو فاین نه لاغه فورې په څنګه لا بښنه کون کران کون کې زګد خزونه دومره لاره پاته او این عظم و طلاقا اکدوی قصو که ده طلاقو سمانا ده سلور میاشتی لاړی ده قصد طلاقو ده قصد طلاقو ده سلور میاشتی لاری بس ده طلاق شخا د دیو جنگورا ارباقا ارباقی اشور سلور میاشتی ده بچی پرورش سا چه ده ده ده سلور میاشتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورداګه پوجیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مخفل دشفی به غر زیدا خا سیدا زما درایت ثقال یو زنانه د اشعارو کې خپل خاونیا دی چا په مهازم نه عمر رضی اللہ عنہ خپل حفصه رضی اللہ عنہ اگهنا تپوس کڑے چ خدا خاون چ جودائنو خزر سمر صبر کولے چ سمر اگه ورتے سلور می عاشق عمر بیا قانون دا جوڑ ک چ سلور می عاشق ب فوجی وباسی زیات نہ اوس سلور کلاو پینزا وش پکا لا بر ملک کی وباسی غریبی ده. دا آج یزیدا اکثر حالات معاشرہ بیا برباد مطق یا بنایان سرور دی دی نه باب د طلا کو شروع کې یو د یولهسمکانوس د طلاق مسله طلا کو کاپ پهه د کوشت پی سر راځ یعنی دو خو شاری را وړه چې زور سمنزاره کې طلاق د طلاق تلق, ال... تلق الوجهنا دا نه چې په غوږ بیا خپي کني په غوسه کې مو طلاق د خوشالۍ شې دی چې خپو وشو داړه د طلاق دی ورګي په خوشالۍ نه کاړاونه جدایم په دې طریقې سره کیږي قرآن کریم کې د طلاق مختلف اقسام بیان شویل مطلب دا دا چې زنانه لچی طلاق ور کړی شي نو هغه زنانه بس ته عیدت ته او دا عیدت په ته بار سراو دخو جو مختلف اقسام یو خزه دا نکاي شه دیو جنائي را لکن بالغ انا دا يا دا لکن لاحظ نه دي شروع شه اغدا سه عمر تر سه دنه چې بس هذي نشي راتله نو دا دو د عيده حكم رسو سره طلاق اعیدت صدی ثلاثتا اشو رخوا، درین اشو، اوکا خضا حاملی، خوابن والا طلاق ورکڑا اید. یا خوابن مرشو، او خضا حاملی دا نور اعیدت صدی وضع حمل، جدی بیان مرسو صورت طلاق کی رائز، او زنان ندا سیدان چه حاملن ندا، او خوابن مرشو، نو دې سرور میاشتې اوول سرديله سر د په کاره ک بهري او یو ځان نه ده د چې حامله نه ده وړه نه ده نه ده د کاغې د ت کار دی و دغې درېرو دی در زنان ده دک شوی دی لیکن غیر متقول بہارا دا غي حکم باندې کی چې دا غي عیدت نشته وظهر کلا چې و عین اعظم طلاق طلاق خبررا لگا نو اس د عیدت د متلقي ذکر کی اول متلقات او کاله پلا میں یا تربس دا جمله خبری لا پمانه دا, دا انشاء سره والمطلقات اول طلاق شیوی قضی چې حاملندا صغیرندا عایسندا د ټولو پکره یتربسنا بیان فتهنا لیتربس انتظار دې کوي ګې فخبل زنه انتظار دس کوي چې بل نکاب کول ته انتظار کوي نو انتظار دې کوي دوه خپل نفسونو مونته سلاسه قرو ان دره دا سلاسه قرو يا خدا انتظار بقې دوه خپل نفسونو مونې سلاسه قرو مده تا ثلاثه قرو په حذف د مذاف سره و او یاد اما قل دی هيده مبه په حذف د مذاف سره و بس مزيه تا ثلاثه قرون قطير دو دو او ثلاثه قرون سلاسة خور جمع قیلت دا, دا, دا جمع قسرت دا سنگا. تمید دا جمع قیلت دا جمع قسرت دا سنگا ہوگا. گور جمع قسرت دلتا چراور لده فارد متابقت دا لفظ شوال متلقات. یا پده کې اتصاد آخا توسو دا. دیوب بل بزه استماله گی جمع قیلت جمع قسرت دا جمع قسرت دا, دا جمع قیلت دا جمع او بازیت وی سلاسطا قرون لکا مبرد وی سلاسطا من قرون انتظار بکی دری من قرون دا من قرون حیض خو بڑی روی من قرون سلاسطا قرون سلاسطا من قرون و قرون کی دری حیض مددی سے ویدت ہے سمو ایت طہارت تا مو ای زک ذقرم ان د یو زکی دو مر از یی د جدا د بیدلو مرز چکالا رحیم یو ذیشی ک نو خذا پاک اشو دغه ذ طہارت او چکالا اگر حیض اگر رحیم کولا وینت ی روان ان دغه تا سوین غروب پر او مسالہ ست قرو دی وجنه اختلاف دی صدا عادت درې طهره دی او قدر حایض دی دا بنابر د قرو د معنی دی, دی وجنه دا اختلاف راغله نحنو په مسلک دا دیو اکثر د جمهور مسلک هم دی چې عادت لري حایزه دی ندري طهره دی ذکر ال لفظ ثلاثه راغله دا خاز دا کتاب الله سر طالق ساری نو طلاق و اپا تحور کی ورکای نو چه دغب و سرشماری کنو بشماری نو کشماری نو اقل صلاح سرازی او کدا و سرشماری نا نو دا امی وحیصہ کی خود طلاق ورکڑی شئی نو اکسد صلاح سرازی عمل پا خاز دا کتاب اللہ منی بیا ممکن نه نو غور ادادا چکو روسد نو غور ادادا چکو روسد ہے وس والا یهل لهنا ایتقمنا ما خلق الله و فيرهنا اس ترغیب د دا امانت دارا ی دی زدا باز خبر د زنا نهو سره مطالعه بعض احکام د خود سره مطالعه کید ټول د تدبیری منظر اکثر احکام د خود سره مطالعه وس حلال نه دی د زنا نهو د فارا بالکل حلال اکثر بماند جائز سره کو حلال ندی د دوی د پاره بالکل جائز ندی ایں یک تم نہ ما خلق الله چپټ کی دوی هغه سوچ په دا کړی دی الله فی رحمهم تدوی پر رحمونکې تدوی پر رحمونکې دا نه اسوي بچي تدوی پر رحمونکې دا نه سري هیل ویني زناناندی وره دا که تمام نه کوي دا غلا دې نه کوي زک عیدت خود دا دیده پارا دیده دا پتاوی لگی چی دا خامله دا که خامله نم او داوی چی بس دا خو زما حیدر آگه یور آگه دور آگه دور آگه دریر آگه بس درد یا حید دا دیده دور آگه نمی دا دورتوی زما پا دری حیده دا که اتمان منا این کلنا ای اومنا باللہ ویوم الاخر کچری ایمان دری پا اللہ پرد آخرت دل ان شرطیت لی تحديد دے دا تقید دا پرند دے زورن ورکی چی اللہ و اخرت منی نتال دا کار دے پکار دا کتمان دے پکار نزدنانا سر خودا قدر یورحم مسلح را او چې و علیمی دا غسر دا تمام مسائل نو چاگی کی اگر کتمان کئی حق بطئی مساله خلق تنا واضح ہے کہ مذاب اس حکم و بعولتهن حق برده نافذ الکہ ان ارادو اصلاح طلاق ور کڑی رجی طلاق وا اذا چو سرجوکم نو ہاں زیات حق دار ہے دا حق الله درو جو چاہا پاک نارینا نور کر لے زنانا لہینا دیور کر لے یو مسلحات بین ایدعی دا او بعولتو هنہ حق بردی ہنان اخواندان دا دی احقو برد دهننا وربعول جمد باع اللخا البعول جمد باع اللخا وزا وشتر تبیو بال خاو انتوئی اب بال ور تولی وید, وید, وید او بعال جمع تبیلکی بال فماند مالک سرم را دی فمالک پمانه دا سردار سرمر ali پمانه دا مذکر سرمر ali نو خواندان د دې زنانه او د دې خزو زیات حقدار عام دي بیرد هما پوا پس کوولو ته دې زنانه او په ساله کا فدغ ایتکی ان ارادو اسلام ک چرتا اراده وکړی دوی له جوړ جاړي نو حق حق کوه اسمت ترزیل او دا ان دان زیات حقدار نه د بلش حق پکشته نه حق په اعتبار د ان اراده اصلاح وین اراده د اصلاح لری نو بیا او حق لري او چې اراده اصلاح لری بیا خوزیاد حق دار اینا دے یا نفس حق لری یا بعولتو هنہ احق دا اس پی تفزیل پا ما نفسی حق په ما نصر ولہن نمیخل اللذی علی علم بالمعروف لیکن اراد و اصلا داما چود پا پاپا با زندگی سئی تیر يوبه سره ظلم نه تابع او د دې زنانه او د پاره مثل الذي فشانت دا اغه حقو دي عليهن چې پتی زنانه ومن دي دي بل معروې با قانونې ش بیاې تې د والله هن دو د د و دپاره په مسل دغ حقو دي لی نه چې په دنانو منېدي دخواون په بیاو منندې دخواون بل معروې شرعی حق ګور دلته مسل م دلتا مشابهت په نفس وجود کې ریګه مثل لذي دلتا مشابهت په نفس وجود کې د معاصلت په نفس وجود کې په جنسي عمل کې نه نه جنسي پهل کې نه زکه چې دا بعض حقوق زیات او کم کې دي لیکن چې کوم حقوق دي د څخه د دعاوو سره کې د دعاوو حقوق پدې مونته واجب دي نو دا قران کې د دې خزر حقوقو په دفاع منته به واجب دي لکه اوس دا الله ویل رجال علیهن درجا اوس نه چې زنانو کې بس تکبر ده الله پاکو خو د دوی د اطمینان د پردایو چې خالص دغه شاني ثاورې نه استاسو حقوق دي ښه صرف غا يا د اشي درتا هو عمر 13 نه تاسو حقوق دي خپل حقوق او پیدا نهي تاسو شوکا لیکن دانا چوس خذر افاسی چې تم مالک نه ځه مالکایم د کور مالکم استا مالکایم نن الله وینوال الرجال يا الهي ان د پر دناري نوم پديو دنانو مني درجتون ورواله یو درجهشته مالک بسين قانون اورستو سورۃ النساء کی راضی کنه د سورۃ النساء آیات سلورم دیر شمایات تقریبا ار رجال قوامون على النساء ناری نب حاکمان په خزمانه حاکم بسوکوي دبا ځانار ناری نایې بل ګور داوجہ کې دیش فزیلت ناری نه په خزو دوو فزیلت خلقیوم کې وهش الله نارینا مضبوط پیدا کړی کنه په نسبت تزه نانو ذیم سوره نساء کې الف با خل انفا با دم پیسہ تو ژوند روان نو انفاق خرچه سوقي نارينه کوي په ځنانا نو وکور انتظام ولیکین پیسه سوقد کې نارينه او لیکن جو ځنانا و لګي انفاق هغه شروع کې خبره بارا کاشه نن ادا کار د نارينه باندې هغه ځنانا ورسره 55 کې رازان خبر ول ول او حزیز والحکیم الله وره زره اورځه نارینا تعلیح حکیمیت راکو سلاسی میں چیتا جیتے شروع اللہ ذرا اور دے حکیم اندر حکمتن والے اطلاق و مراتان اے فہمساکن بیماروفن او تسریحن بیرسان اطلاق و مراتان گورا دا طلاق و باب شروع دے دمک کی عیدت تیر شو دا عیدت پستر آگئی ہے وطلاق ورکاولو سفر نو طلاق سو دی یو دید و درې دي دی سالور دی پیزد دید دی. اللہ پاک داقی وضاحت کیا طلاق و مراتان طلاق رجعی مرتانیں دو کرت دی ا طلاق استانی نه دی استانی نه دی مرتانیں ویلی مرتان بعد مردا طلاق دوی یودے یا مرتان بعد مردا یو طلاق ام رجید و طلاق ام نو غرد آده چی یو یو طلاق ورکڑیشی احسان داد اصوک پا یو زل دو طلاق ورکید ناغم طلاق رجعید یو زل چی ورکی غم طلاق رجعید او یو طلاق ورکا وخلال اللہ بیا بل طلاق ورکا وخت پکې ډېر لارنتا ته څه سوچ مخه ولاو شو اګه ندوړه دې یو ځل را خوشي کړنو عادت به تیر شي لاړه طلاق یو ورکا بیا دا کې نور بیا ورکا سوچ سمستر طلاق ورکا نو دا تلاق رجی دیخا نو فا امساکون بی معروفن او تصنن بی احسان افاق فسیحیه دا وز فتاسو من واجب تشو خواندانو تو اتاسو من واجب تشو فا امساکون بی معروفن و اصحار ولدی دا دی په بی معروفن فخطرقا او تصرحن بی احسان یازاد ولی بی احسان فخیصت طرقا فا امساکن بمعروف لزوج لیخا او تاثرون به اخسان یا قتسوک امساک بمعروف سمن رجوع, رجوع کا قدر قروع کی دننت سوکا قدر قائدت کا قدر او کنا روزونه کیناو تاسو رويہ وسان په خپل خدلي په خاصه طریقې باندې څنګه ول مکو زکه په د جاهلیت کې وا طلاق در طلاق او احسان دته اشاره ده چې په خاصه طریقې سره کا جوړا جا اور سره کا دا د کور نو باندې رخصت کیږي کنه عمر درسره وښکله دا نه چې په کنځلو او په درو او په وولو او په ټکولو او په زوست د ستا سي او او تصريح نه احسان ولا يحل لكما ان تاخذوا مما اتيتمهن شيئا و ذکر د مہر کی ګره مہر د نکاح د فارایو ضروری یو شیخ بغیر دغه نکاهه تامین هغه جدا خبره ده په وخت د نکاح کې مہر نو موانغه استیشنو نکاح او لیکن رسو به مہر تړې خامہ دا امه د زنانه حق ده بغیر د مہر د نور نکاح نه پوره کیږي نه تامین وځهاون اولګر خذلی طلا ورکڑا ورکڑا او کم محر چی ولو ورکڑی دی یا نور سا سی ولو ورکڑی دی آغیار ستینا واغیر زوست اللہ این اولا یحلو لکم انتا خوزو حلال نیستاتو دبارا خواندانو انتا خوزو چواخلی ممان داغا داغا سن آتیتو موغنن شو ورکڑی تا سو دوی در آشے آنسا شے آتای تو موہننا تا سو دوی در ورکڑی دا مالکانی گرزولی و سورت تملیقی ورکڑی کالے دی والا جو رو کرلے پدیش دا ستاشو تای مالکا شد ننسا ماخل چی تا دیل سو جوڑکڑی دی دا دا مالکا دا محر سمیت استنا ماخل وزی و سرد استثناء کر دے اِلَّا اَنْ الله أَلَّا يُقِيمًا هُدُودَ اللَّهُ اِلَّا اَنْ يَقَافَ مِمَا تَيْتُمُهُنَّ شَئًنِ اِلَّا اَنْ يَقَافَ إِلَّا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَلَا يَحِلِ لَكُوَانْتَ خُذُو بِمَا تَيْتُمُهُنَّ فی وقت من الاوقات الا فی وقت الخوف داما سشي تاسو د وینانه شعر اخلي ما اخلای په اس وخت کې د نا ما اخلای هغه وخت چې کله یره رااله الا الله الله مگر هغه وخت کی او یری کی دا د والا چوبن درې پوری د الله الا ایه او یاه په معنا دی د فهم سرم چاکر کړ مگر دا چې پوشی دا الله یوقیم حدود الله چې او بنذری پوری د الله دې تاسو یې دې تاسو نو خزانه فرت کيه نو خزاو ورته تعالی بز مہر راکم مال براکم تماله طلاق راکا نو اسره خلو کی طلاق ای وجیت خلوي چاو تماته او خل په مہر پکار د خپنور ثنا جنه لاکھ پراکې دو پراکې شکوم محر دے پا اغم محر با خلا پکار دا آن فا این قیبتم اللہ یقیما حدود اللہ وزلت خطاب دیا گا مسالحین شخدہ خواب انروان شک نتاثلہ کوشش ورہ سو پکار دے دو پا مینس کے سو کئے سو لہو کئے دو مسالحات رہو لائے عرصو صورت نصابی نزشتہ محیات کی راز. مستقل خطاب دې چا ته ورسود سجده قاوان ته چې د دوی مینس کې سول او اوس د سول کوشش شوو خو لکه خبره خوانه وناکه ده فئن خفتم الله يقیم حدود الله اوس کې هرګه اے ورسول اے صالحین الله يقیم حدود الله او نظر دوی بوله د الله دته ژوندۍ او پر سره مشکلات چي تي راگی نو فلا جنح علیهما فی مفتدت به پس دې څه دې ګنا پر خدا په وار باندې قیما په اغمال کې افتدت چې فدیه ور داخذا خا وانتا به پاغه سرا بدلور کي داخذا اوانتا پاغه سرا مزن فخذي گنا شيخ غرخپل دپایو کړه پمال سرا یو کړه اخاون مال واغه ساوان خو پري خدا نه کړه او دې مجبورک نالاو فلاج نه حاله تلک حدود الله دغه پوری د الله دی دي فلا تا تدوا پست تجاوز م کوي پا ماړوي د دینا و ميه تا عضد حدود الله چې تجاوز وکوي و وړول د حدود الله نه په لایک هو مزالمون قصږه کسانه زالمان دا د ټول احکاماتو سره دی ته الله پاک قانون چا و نه مننه د الله حکم چا و نه مننه څوک چې د شریعت یو حکم ماتينه الله د زالمن په لتححللو لغو م بعدو بعضې خلکو د مک او تصیرون ب سان تفسییر په دی کی دی په امسا کوون معرو یا په ثه کوئ او تصور ب سان یاد پری د په خطره انلا ماې راضی و د منرتې اگر چې بعض دا تفسییر کړی اوس په انت فائر اوڑا دو طلاقه ورکڑی وص مدرسو فائن تلقها وص طلاقه کڑا دی خواهن دی خزید ران نفلا تهلو لغو منبادو دو طلاقه قراجیلی نو خود درم طلاقه چه ورکا مغلز وئی خدا خواهن دیو بلن جداش دا دوی اوس یو بسرنیکان نشی کېد عدد په 13 بیا د بل چا سره نیکا کی د سره نکان نشی کول انګرزی وچ يرما خو درې طلاق ورکړلې جوز دا خو اټ چې د سره یو د شه پولیس وی راځه دلو ساده خزر چا سره نیکا و کې مې مولا خو طلاق وکړ دا چې تبلیغی صوفیونه پکې بیا ګورل بعضی پکې کلکش چالک حدیث کی اللہ وی لعن اللہ ول محلل ول محلل او خبر قد اللہ پاک پہ لعنت وی له لعنت اللہ پاک په محلل محلل او دړو مون دی وی څوک چې دا حلاله کی دا چارو پرچ حلاله کی وړ لعنت یا نه دا الله پہ لعنت ضدغه حلو ته صلیزي چې د شریعت رن پی قرابیگی دی شریعت اگر حکمت پی باتی دیگی سر. ناغی قانون داده چی پر رضا سرن دی بلچا سرنی نکاو که بیا غفق پل رضا منده پری خودل تلاقی ورک اول خود دی اول خواهن پری خودل نو عیدت با تیری دی عیدت نرسو بیا نکاد چې دیم سره نیکاو کوه پر نو پر بیا طلاق ور بیا بیا د تیري د عیدت نو رښتو بیا دا خوشاله و د اول خاوند سره بیا بلی کا کی دي تبهه خبر نو فائن طلقا هپس کا چا طلاق ور کړ دي خدای نو فلا جن علیهما فلا تحل له پس حلال نه دي دي خديځه پارا فلا تحل له ممبا پس حلال نه دي دي خديځه پار فلا تحل له ممبا دو حلال نه دي سړي دي پارا چې نکاو کې دي خديځه سره ورسو دي دریم طلاق دریم طلاق مرصوبه عدالت حلال ده اه حتا تن کی آزاد ژونديره تردی پوری چینی کاو کیدا خاون بل سرا دلته تن کی ها بمانه جما سره که تردی پوری چو زمالیو کیدا غیر طرح چه غیر ویژه دیول زکه زوجان على زوجان ولې کې چينې کاې کړه او څنګه هم پمانت د نکاح له نظرې سمانه شي اتاسه سہله من اتاکي تر دې پرچي او زه والیو کې د خاوان بل سره وفائن طلقها پس کا طلاق ورکړې د بیم خواون دې خزل را مفلا جن علىما پس نشې دې غنا په دې دوار ومنته دې خزي منتی خواهن اول منتی ایتر آجعا شواب پشیو بلتا لیکن ان زنن یقیم حدود اللہ که خیالی دائی ابدری پولی دا اللہ پاک ان زنن که دائی گمانی دائی خیالی دائی یقینی و حدود اللہ دا پولی دا اللہ ان ی اللہ پاک دی غره اققوم ته لمون چی پوی و اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلا فوزغرا طلاق احسن دا چې جد دو جدا جدا مجالس وکړې شي و جدا جدا کلمو سره وکړې شي دا احسن طلاق په یوی کلمې سره په یو مجلس کې یا علاق سلاسا یو مجلس کې ور کول اگر چې جدا جدا وي لکه یو مجلس کې یا په یوې کلمې سره وای نو داسې دا احسن لري په بیر زکه دې کې خو بس خبره دې غوسه کرا تس نسلک احسن خدای چې تا یو تلا ورکړي یا دې دو ورکړي نو بیا یوه دي ورکه نو بیا بل طلاق ورکه بیا بل ورکه سوچ سمستر ورکه طلاق هغه حکمت د طلاق خو پاتې نشو ده کله عیادت خود دغه د پاره چې تحمل پتاولګی د خاون لیکن دریم طلاق نو رسخه بیا دروجو رجوسه صورت نه جوړیږي خوځ دریم طلاق دی ورک نو بالکل خبره دې ختمه کړه نو خداده چې څه جدا جدا طلاق دی ورکې ها ک پیاوی کلیمې سره درې طلاق ورکړه چا یا پیاو مجلس کې ورکړه دا ورې درې دي یو ندي اگر چې په دې کې مذاهب شته د علما خپل یو تاخير شته په صحابه کرامو کې په تابعینونو کې په تبع تابعینونو کې پا خفل خفل دلیلو منی بنا داغو یو مدعاش تیخا سو کوئی واقع کی گی درین سو کوئی نبسیو تلاخی رجی واقع کی لیکن تفصیل پا زیزن نظم نختصر دا چه سلور آئی ما چه پا ارباو خلق داغوی مقلدین لیا ارباو کروڑاونا ارباو دا صدر الایما پدې کې متفق دي چې دری طلاق دری دي دری طلاق په یوې کلمې سره دا دری دي دری طلاق په یو, یو مجلس کې دا دری طلاق دی مغلض دا یو طلاق دی پدې کې د سنو وروسته ته په اوس تور څه اجماع وای کنا وای لکه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقلدین د شافی دا اذا مالکيو دي تمامه دنیا په پره را ابي ذا حضرت عمر فیصله تا وګرا کته ورته فیصله شرعي نه وایږي حضرت عمر فیصله وکړه عین ته بدره طلاق درې طلاق وي دا سياسي حکومه علاک غوي جمع صحابه په غلي شي انکار نه ده دا هغه وخت نه رسید چې راغل را دانه چې دلایل ببل بنیت بل طرف کړی شي لیکن لک حکمت توم قتل فقاری بیا خلق توم قتل فقاری چې الکدا خلق د ښا کوم علما او من تی اعیما باندې اعتماد کوي نو دلته کوي چې اعتماد باندې صدور اعیما من نه نو اغه بدغه هغه خلق چې هغه اعتماد باندې اعیما من کوي نو تاغ اړيو تحقیق نو ستا ته اخيره په حق م نه ویني دلایل وی لیکن ته فتوا غلط امور کو نو دري ته لاقدري اگر چې په یو کلیمه سره یو ماجه سره او دلایل دا ماننه شو دلایل ډېر غټه صحابه تابع अगوم دغه دغه یو طلاقو قائل دي طلاق راځي لیکن رسل صحابہ ده حضرت عمر ز دور نبی راغلي خبره ده چې درې طلاق خبره درې هيخه خبر. وځه تعلق ضمن نساء فبلغنا اجلهن رد به طریقه ده جاهلیت معنی چې اقوبه طلاق در طلاق طلاق دهو طلاقو صح حدا نو الله وی واجب تعلق ته کلا چې تاسو طلاق ورکې بیا بیان لره نو فبلغنا اجلهن دلته بلغ به معنا نس دیوال سره بکوي چې نهټه او زوجي پرشي نبیه خام سی کو نه بیا په داسه تفریقه سره جوړیږي نو فبلغنا اجلهن پس دې شي غوې نه تقبلځه اعدت ختميدو ته نيز دي شنه په امثي کوه نبه ماروفن واسي سارق ايدو دره به ماروفن په قانون او سره يوهنا به ماروفن يا پريګي ده دره په مناسبه طريقه منه ي سارقو به ماروفه سږي کا يسه سرنګي چ قانون شرعي ده يا پريګي داغه پرېګه ده چې بل چا سره دی کاکای داغه اختیار دی وسته هغه ما نه کوي ولا تمسقوه الناذرن لتاتد و من يف الظالكا وقد ظلم نفسه ګور دلته کلمه چې وخذا مطلقه شو نابلغر است مثلا ولا تمسكوا هن زرارا وجبانا ميسارا وای دوی درا دوی له سارا ميسارا و س پروجو که تیر ایګ جو بیا طلاق ایدات تیر ایګ جو بیا طلاق والله ولا تمسكوا هن ميسارا وای زرارا دफार د zarar لیتا عطا دو دا لام دا آقیبت تے آقیبت دا چیتا سبا دا حدنا تیر وصل ہو کہے لیتا عطا دو نتیجہ بدائی آقیبت بدائی چیتا سبا دا حدنا تیر وصل ہو کہے حدنا بتیر شک وَمَنْ يَفَلْ ظَالِقَا سُوكِ دا کارو کی دا حدنا دا حدودنا حدود پامال کی ف له من نام س د دوله مو په خپ ځانک چې د شریت یو حکو ما الله د پظان زیات او داان سره زله مقابل چا دی والله تته خزو له مننی د الله مننی ام د الله ح د عمله ح م د محضوع. د اللہ حکمنا دا ٹوکا مگڑا سره دیس او اسکرو نعمت الله علیکم یاد کئی نعمت دا اللہ پتا سمانی نعمت دا اللہ سا دے تاو سوی مسلمانان جوڑ کری ہے تاو ایمان نصیب کری دی نگٹ نعمت بلی ومان دلالیکم من الکتالی والحکم او یاد کئی آگا نعمت یا ته هغه څرا دی الله پاک په تاسو باندې مینل کتاب او د کتاب د سنت نا د الله نعمت یا که وسره نعمت الله او یا ته انزل علیکم څرا دی ګلی الله پاک په تاسو باندې مینل کتاب او الحکما سنت احادیث اول نعمت څه دی اسلام او ایمان بیا الله پاک ذکر ک پنیاما کی کتاب الله او سنت دا قران او دا احادیث دا پیغمبر صلی الله وسلم سنت دا زمون دا فارسی لې نیعامد وګور الله چې کتابو حکمت را لګې ستو پار یاعذکم به وذر کوي تاسو ته پدې سره دا یاعذکم دا حال دې د فایل انځل وعصمانا زجر منع ورد دی کریم کی توسا دا کار قوائے دا امم قوائے توسا واعظ در کیسا نسیح در کیسا واتقوا اللہ یرکوی دا لانا وعلمو ان اللہ بکلی شن علی دا تنبیدہ دا اکدہ ساتھ ہے فوش یکن اللہ پاک فارس منی فوارے اللہ پاک قوانینو کی ترامیمو نکی وَاَمَالِهُ نَكِحْنَا وَاِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّا يَنْكِحْنَا عَزْوَاجَهُنَّا اِذَا تَرَضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوثِ دا بل یو فرس میں باطل منترج پی خضا بے تلح خکڑا آگا غریب ہے بے بے بلچہ سر پنیکان نفر دا ما پنیکا کی ف او کبسو گو سر نکای کی جواب و پسیدی یو نا نا دا زما کون دا دا زماع دا دا خوز زماع متلقه دا او دا پک یومو آ سی خدا با چا تلاقه کڑا نا عیدت بتیر شد بیا با دوی نکاکو رستو نا نا بیا با ورسو دا دا خدا دی اول <سؤال> خوانقلب ری خدا چنا ته څنګه به زه دا و دادی اغه دا یو رسمه باطله الله وايي ذا اتلقتم النساء کله چې طلاق ور تاسو بیانل را او فلغنا اجلغهنا او بلغنا جلون سمانا دلته خپلمانه پس ختم کړیا کوي اجل اونا ایتصل نفلاتا ذلوهنا دلته پهمانه دم باندې پس ممنه کوي ترې درا اي يم كهنا وجحو لنا چني کاو کي از ماجهوننا د خواندانو خل سره ملا تازلوهن کي كتاب چا ته ورسوت چي ممنه کوي ترې درا د خواندانو سره اولني چا اذا ترى ذو بعن عم بالمعروف قل ذي رضا شتو په منسپل کې بل معروف په جایه طریق جای سره کوي نیکا کوي مہر پکې ده ده شریعت نصب کې خلاف یا فلا تعذلهن كتاب دي خواندانو ممنکه وای چې نه کاوکي داخذ ائین زواج هونا د نورو خواندا سره ا زواج هونا د نورو خواندا مستره ما ننکه وای چې نه کاکه اذا سره زوبینم المعلوم من کان منکم یومنا بالله والیوم الاخر وسلا په دې جمله ذکر کئ دری وڑو پایدیوی خواد. ذالک <تصالح> یو عذو بیهی دا حکم دا تاوتا چکم حکم بیان شو یو عذو بیهی وادر دیشي دیشی پدی سرا من کانا من کم آقا چا تجویر تا سنا ایوم ام باللہ والیوم الاخر شیمان نریف اللہ پورا دا اخرت منه ذالکم دا حکم چه بیان شده مومنانو تبیان دیم زالکم اسکا لکم و ادھارو دا حکم اسکا لکم بچکون کے دیت تاسو زرا آم دبت نامائنا و ادھارو او پاکون کے دیت دبت کارائنا اسکا ادھارو خوظہری بڑا فاکی مان راج اسکا مانا بچکون کې دیت تاسو دبت نامائنا وستي ته من اکر کور کې د کینون ناک چسرایارانی جوړی بدنام وبن او واطهرو اپا کون کې د بدکارای نه نک په افالو قبيسو کې د اخته شي نبی ول لو یلم وانتم لا طالبون الله پاک د تاسو په پاتو منتو او نه کویږي په خپل ټولو په والوالدا کوئی عضہ نہ اولادهن حوالی کاملین لې من راځایو تیر مرزا ګره دا دولت سم حکم درځات ګره طلاق را روان دي خذ طلاق شوا خذا خاون جدا شو بچو به صحال جوړيږي اوس هغه بچې دې شهر فار بچې دې پیسې نو نظر بچي بس صحال جوړيږي یا د زنانا چا عادت یې تیر شو او سو کی پنیکار ناخل او دلتا بچیش تی نو دادا دی دا دا بچینا من محرومتی آتا اسی دا اول جملہ والوالداتو ظاہرن قدا عام اختاری لیکن چونکی دلتا دا طلاق و باش شروع دا. طلاق و باش شروع اندین آغا متلقا ابا متالقه مو د بچي نو والوالدات يورزعنا او د اصل کې د يورزعنا دا خبر ده لیکن مانن ان شاء الله امر ده دا امر د صحابو لپاره والوالدات مين دي د بچو يورزعنا اولادا فلن پای دی ورکې خپل بچو ته حواله نه پورا هول غرزيدو ته شکر سلور پوسو په پکې بدلې وکاله کامله ني پورا وکاله سو سلېری سلېریش نیاشه هغه جده خبره چې مدته رضا حق شو دلته څه لري دلالت په وکاله او در زماږ د صاحبانو مسلقه ده موتابي هې کولم دا اگر چې مې په هغه نه پرمطلق الله له قول د دونیو کالوره هغه 30 شهرن رسو سوره الاحقاف کې راځي په لن سمایا او سوره الاحقاف وګورئ غوا د سوره الاحقاف آیات بینیل سمایاتو کورید صورت الاحقار او سیند الانسان امی والی ایسانا حمل دمو قرحن و ذاتو قرحن و حملو حمل دادی او و فیصالو و فیون اپری کول دادا سلاسون شهرن دیرش میاشتی ہے ذلطا صاحب مدارک د هنفی ده هغه کو رذل تحملت هو او انه ال تحمل د خټو حمل د سره د لاس حملو هو په سالو ثلاثون اشهر لا سي ګرځولې ده د لرا او فصلو لا سي ګرځول د دپایو نه پری کا ور ذلا بچے چکلا دلتا حمل پا مانند اللہ سی گردوال لکا صورت المریم گورے در صورت مریم آیاتو گورے چا حمل پا مانند اللہ سی گردوال پاتت بھی قومہا ویشتا وسرا وڑاږي بچي قوم پلطان تحملو په هټه کې نیول تحملو چې پلاهستی نیول وسوک دا و چې حمل په معنا د الله سي مستحمل د سمانه د پلاهستی ګرځول د او سلاسون او دیرش نشي سود د دیرش نشي دونی په کاله لیکن تقدیر داغه مساله مختلف په مساله دا تاسو تریو دی ابن عباس رضی الله حمال حمل, حمل د بطن اغستری چاقله مودت شپږ میاشتې نو چاقله مودت شپږ میاشتې بیا 24 میاشتې پاتې دي لیکن هر کله جزله تسریله صراحت دی نو حوالای نه کاملن دا چې دا د بل لمنه راځي تیمر رضا دا داغه چا دا لپاره چې غواړي چې پوره کی مدد د پيور کا ورو دا زوري نه چې د ونیمه میاشت دا ساليري میاشت یا دوکالا د دې پوریا مدد پلار خپل ورغاوو چې د بشيپکه خیر هدا ته پور شي نوال المولود له هو رسو حنا عل الوالدين وعلا المولود له نسب پاپولار پچی وعلا المولود له وعلا الذي ولد له ولد او پاپولار باندې د بچي ریسو ہونا قراق ددي زنانو ددي والداتو دې وکسو د ہونا جوړ جام دتو د بل ماروفي په طريقې د اورب سرا سرنګ چې عارف ده جوړا جاما بو ورکي فائدت کې چدن نه بیا کوجو حق ده لكن قاعده عدت نه باري او سب بچي نه پای ورکي د دې ضرورت پوره کوي لكن لا توکل الله فنعسنی الله تکلیف نشی ورکې ده استن دا مگر د اوس مناسب داږي علامنا <اللّا> سفیو دا جمله د معروف تفسیر کړي آقای هاذه جمله تفسیر المعروف سماره چیو څه د خاون چې څومره حیثیت پکې دا هغه حیثیت مناسب ټوله جامه لا تزره او تکلیف شرعي او تکلیف تکویلی دوڑا مراد دی لا تکل فنف سنی اللہ وسا سم ریچه وست لا تزار رو والدتن بی ولا, ولا مولودن لہو بی لا تزار رو والدتن بی ولدیا دلتا دلتا دو مانے یا لا تزار ردو تزار حر نشی نو بیا خطاب دیو دیو والدی ته دا والدتون مولا فائل شد نو لا تظار را والدتون بی ولدیا ضرر دین رسی دا مور وسبب دا بچی خپل ولا مولود لہو بی ولدی او کلا تزار رشی نزار د دې شی ور کې دی دیوالې نو ولا مولودن د بیا نائب الفاعل تزاره نه پاره کړو نو لا تزار والدته د تزار نشي زرر دې شی ور کې دی مور ته پسو د بچی داغه او نه پلاته پسو د بچی داغه اول صورت کې خدازه چې زنان نه غټي مطالبه نه کوي دا د بچي پرورشه کوي د دې مطالبه لري غټ شي ول نه ګزارې zarar دین ورکي والدابه ولاده دا څنګه دی دی ولا ولا پلار دیم صورت کې هم دغه شنه معنا جوړي سي بس د نړۍ د یو بل رايته و ساتي یو بل د خیالو ساتي والال وارث مسلوذ الک دلته وارثه مورثه د غره دغه بچی لري فلار مرد شو او دی وارثته کنه یا خدای ټول مال وارث ته چې شک نور شکنی یا خدای سہی سې وارث ته او په وارث باندې مسلوذ ال کا په میثال د دغه حکم نه په میثال د دغه نه فقیر د دې بچی د مال نه بوز دغه مورتا نا فقاور کولې کې ايوازبا دا وي ور کولې کې سرنګي چې دا پلار فوجان کې ور کولې کې دا وين اراده اوس دا غا خدا خوا دا ده دا وين اراده فسالن ان ترازم منوما پس کدوړو اراده وکړه مکه دا وو کال نو مکه اراده وکړه فسالن ته جداي دا پيونه دا بریک کولو عم ترا دې من هوما ور آزاد دې د وړو ترا وتشاورن او په مشوره دې دې وړو ترا وين ارادا فساله وړو را زمندې وکړه چې بس دې اوس کده کال ووستو یا پنځرز میاشتې ووستو دلته په ورکول سره زوري اوس رضا مندی او خدا دا چه بردولا که رضا مندی ننم مشوره بور سرم کئی خواه که اینی داده با بارا که مشوره گیزه کده که د بچی ده صحیح او د صحت سوال لیه مشوره بو گینو فلاج و نحاله ایمان پس په ده گناه و این ارادتو من تسترزیو اولادکوم و این ارادتو خطاب لارانو تا وس دغه زنانا د تاګ بچي د مطالبات زیات شو یا انکار وکي زپاينه ور کوم نو الله وکوا له تاسو ان تسترجو رضاي مين دي وني ساي اولادكم د بچو خپلو دایو ني ساي خپلوا د پاره فلاجنا عليكم پس دې ستې دې ګونه پتا ما اتيتم بالمعروف کله چې پورا ورکې تاسو هغه څه سلامتم من حواله کوله اذا سلامتم کله چې حواله کړې تاسو ما هغه څه اتيتم بالمعروف چې موقر کړې تاسو بالمعروف موافق د دستور سره اواله که هغه آتاه اتو چور کې راځه تم چکو مقرر کړې تاسو دي دای د پاره دی رضای مور د پاره تاسو کوم وجرات مقرر کړې دي او هغه ته پوره پوره ورکه نفلا جنع علیکم او تکل ی رکوید الله ما ولا مو کوئی بیا و علمو تنبیه د پاره تذکر د پاره ذکر کې یعن الله پاک پاک اورون چې کوي تاسو بسرل دن کېره وَالَّذِينَا يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَأَذَرُهُنَا اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَا بِعَنْفُسِهِ نَارْبَاتَ اَشْوَرٍ وَأَشْرَ دوز دیا اللسن حکم ذکر کی عدد دم و تَوَفَعَنْهَا زَوَجَ زَوَجُهَا یو خدا دا سیده سی خواون تعلقه تا حکم تاسو لیکن یو خاون یو خدا دا سرچ خوانتی مرسو ووز بدا سمره عدد تی رئی دیت عطف القصال القصه وی واللزین یتوفون همینکم آغنارینا خواندان یتوفون همینکم شمڑکڑیشی منکم دا تاسونا برا مجھولی راو یتوفون زکر وجل خودا دا پا اختیار کینی دیا مر خودا دا پا اختیار کینی دیکن تو افواسط بی دیکی افزو شای وافی روح املاڑ جوسای املاڑا خوا و یا ذرون ازواجن او پری خود لدوی ازواجن بی بیانی و یا ذرون ازواجن پری خود لدوی ازواجن بی, بی اگه قرت بغذا کې ده ابيبياني غير حامليه زګه ده حامليه ايدت چې ده ودل حمل له نو يا تربسنا بيان فوزه هن 14 اورين انتظار بكيدو فخبل دانو نو تلور ميشته د شپې نه شروع لش فی اورادی دروازه لش فی اورادی سالوور مشه ایدت په پدی معنی سره شو چې ا د حامله ده کنه سالوور مشه 20 لګي بچی نشو نما کورش بیالس الله سره په لا پاسه کا بچی حرکت پخې ټکه شورو کې شورونو چې تا را کوي چې په نینو خدا حامل دا اباځيدا سنورودي پر د احرام د ميت څخه 14 و 10 لیکن څنګه عیدت چې د خزر تیري د وفات عیدت تیري ده قانون ورا دیکي باد اثر کي زينت کي خ جوړه بناغون دي ستر کي منته راي زوب زينته نه منکي او د زمانه د جاهلته کې حباده او چتننا پټه کې بي کنه لا بس به مشر عدنان او سس الله سره کولې چا ته ختم شو څه مختلف رسوم و دا کوڅي به رواغ واست يا به لاسي نور څه ده شرم کارونه به خپل ځزاغه سړی اصل کې دته ویل کې غم خورګي نو غم خورګي د عامو انسانانو د مؤمنانو درې راځي لکهن خزبادا غم خورګي کیسه نور میشت یو لاس راځي او حدیث کوم دارا دی تم نو بالله ولی و ملائکه ان تحدا لميت الفوق سراثه ايام الا على زوجها زینت پنه کوي ایس شوق د درور زونات جات سوا دخذي نا بخبل خاون من دي غم خورغي کوي قام خرګي به یو سوجنه کې د دریو ورځې نه زیات سیاوا د خزینه په خپل خاونه امه حبيبه لو مهاطل مؤمنین دا کتابيان لوردا لاره مړو یار اوره مړو هغه يرنګ را هوټه دی شکر مال خو درنګ او د زوب زینت زهرا ستونه کله چې درېزي پرش هدا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم چې درې ورځې زیات بیا اظهار د زینت اظہار دا زینت پا بیا کہوئے کھا دیو روزی دی په بھائی د دا زینت نا کہوئے ایتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا بینا منتصوشی آمارشی نفلا جنا لیکن فی ما فعلنا فی انفس اینا فستشت دے گنا پتا سمانی فی فعلنا فی انفس اینا فا کار کی چکوی کوي فی په اینا فا خفلنا سنوکی بالمعروفی پجاہ اس طریقی پای صاحب بلغ ناجلون پس کله چ ختم کړي دوی اعاده خپل نبيا تاسو ای وراسو په تاسو وره ګنا نشتي کی ما فالنا فاغ سکه فعلنا چ دوی کی پیر فسین نا په خپلو کې بل ماو په جایس طریق چا سره چني کا کوي د پلار مور کرزي بیا په دوی منه پاپ باندې وره ریشټه بیا دا کور ناباروزی وللو بما تا ملون کبیر کارون چکو اتا سو خبیرن خبردار دی خبیر منا استاد او باطن منا خبردار ولا جنالکم فی ما رسل به من خدمت النساء و كنتم فی الفسقم داسه صلیصم حکم دی د خدمت یوخذ اس کون نطات شو او پایادت کدن ندا او ته ورې ځل په نکاح واخله نو څنګه باکای ته پیغام د نکاح په سرنګور کولې ګوره په دغه اهدت کې په توا سره نکاح نه شکو او کریم یو طریقه ښه چې دوه طریقې جایز دي دوه طریقې ناجایز دي هیڅ به دو جائز یو یو توي بل په اشاره سره په کول دوا نه جائز نکاح کول دغه سره یا وعدک وال یوبصر احد کول نو ولا جناح علیکم فیما ارستم به مشته ده ګنا فی ما فیما پا پاغال فاضو کی عرستم بهی چې اشارہ کوي تاسو بهی پاغه مل خدمت النساء دفرادا وختنه د زنانهو تعریض داسه اشارات داسه کلام وی چې داغه دو رنگ وی داسه کلامی چاغه کی هغه ته یو ت هغه د متکلم مقصد پوښ یاره وی دا سه خزه کوونه طبیعی ضرورت دی خزه کو چې قابلیت خزه لکزان یا ورته یاره داسه که نظر پنه ځر کې لاسه قابلیت زنه نه دی دا پوښ ور او کننتم فی انقسقون یا پټه اراده لره د پاراد نکاد غوي په یان په صفم او اقنن ته په تای راځه تاسو پټه یو تاریخ ده چې هغه اشاره ده یو او اقنن تر د کمنه ده کین وی لیکيږي غار تا دنقه غار تا سمره دنه زړه کېستا اراده ده او اکن نن طمیا پټه اراده لري پټوي تاسو خپل اراده په خپل ژوند کې دمړه کیږي دې سره بزنې کا کوم داو سعید نو علمن لو انکم ستذکرنهنا الله دا طریقو له وکول په دې الله پاک یې اکن تاسو خامخیا تاسو دې زنا نه ولرا ذکر دا وې چې دې سره دې کا کول غواړم دا دی هغه علیکې دی دا یې راځي چې څوک را نمکې نشي الله <سؤال> ته زداي سره چې بس تا پیغام ورته ورسي ولکن لاتواعدوهن سررا دا دوه سورته نه نه دي لکه نو ادم ما کوي د توې سره په ټا ايلن تقول قول معروفه مگر که اوه تاسو وینا چایل دا تعریض دي ولا هتزمه اوضه نکاح امه تړې بوته د نکاح دا طریقہ مند. سینکاو سر بس بدگا عیدت کیوں. حتی یبلغ الکتاب عجلا ترحاق پوری چورسی آل کتاب المکتوب عیدت خپل عجلا عجل انتہاتو ترحاق پوری چورسی عیدت خپل ختم شو انتہاتو رسی والَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاسِقُومْ پوښه وړه بیا تم به د پاره یقینا الله پاک پوهه پاکه سچ ساته په ژوند کې نو فحظروه پس یره کوي داغنا فحظرو يركو اذاغنا والَمَنَّ اللَّهُ غفور حليم یا تم به دا پارا خو شای کنه پاک بخانه کوم کې حلیم بردوار لا جن علیکم انطلق دم النساء دا په لسم حکم طلاق د غیر متکل بها دا کومخر طلاق اغل ذکر شو شوازنا نه پنیکا بچا واغستا او هغه سره ب مجامعت وکړې شو بچي و پیدا یا پیدانا دا تمام صورت نه مخال او یو زنانه دا پنیکار سره چا واغستا نو سره مجامعات کړه شهلې نو ول محرم مقرر کړه شه د حکم جدا ده د دې عیدت ميدت نشته او د دې د پاره محارشه بلا غزن انا دا چې نکاشه ده امهار ولوم مقرر شوه لیکن یو ځېواله اور تر نه شي نو داغین نیم محار ده لا جنع علیکم نشته د توان پتا سم دنت جنہ په معنا دا غو نا نه ښه دا ورسو معنا نه جوړي ذاتيب تعالئ غنا پتا سمونه ال تلقتم النساء کا طلاق ور کتا سو زنا نه ولرا ما لم تمسوهن ما لم تمسوا نسو پرشيلي يو زيشي د دوی سرا او تفريذولهن یا سوچی نیموکر رکڑی تا سو دوی دفارہ پریزتن مہر نو سرہ تا سو مسکڑے دے سوچی نیرہ سیدنی تا سو دوی یا سوچی نیموکر رکڑی تا سو دوی دفارہ مہر نو دوی لا جنہ حال ایک پا تا سو تاوان نشی سمانہ مہر مہر درمان نشتی اوستامن سبوی نشتی ہاں البتہ و مت هو نا جوړا جام اور کای د ویلرا د ویرا څور کای جوړا جام اور کای دیکھ یو علاقه سم دې کول او 14 کې سم دا دې چې کمی څول پټا لیکن پس مقدار علل موسی قدروه و مالدار منی پا قدر دا طاقت دا غی و علل مقتیر قدروه و پا تندس منی پا اندازہ دا غا مالدار دی خجوڑا ورکی خب طریقے سا دی رخصت کی سمرد دا غا ویس تندس دی آغا پا خبال اندازہ سرا مطان بالمعروفی سامان ورکا ولی بالمعروفِ دعور موافق حقنا للموثنین وردت در احسان خبراندر حقنا للموثنین حق لازم دے په کامل او خلق و مانے حقنا للموثنین مدارک وی مطاعن واجباً علائے حقا على المحسنين قلت المؤمن تسيوي محسن احسانك وصفات الاحسان ترجرت وين نطلقتموهن من قبل ان تمسووهن فطلقوا ورتاسدوا نرا من قبل ان تمسووهن امه كيدلو 100 دوي سرا وقد فرضتم لهن فريضا او حال دا چې مقرره کړې وي تاسو دا د بارا محرم مست نه شي هم هر مقرر شه زر وروي وغيرها نه ما فرستون فلها نسو ما فرستون قص د دې زنه دا بارام نیمه هر هغه چې تاسو مقرره کړې له فانه سو ما فرستون په کله حالته الا ان يعفون اللہ فی حالتن ان یعفونا او یعفو اللذی بیدی عقدتنکا بہر حالت کی نم مہر نید دے لیکن اللہ ان یعفونا مگر کم آفی اکڑا زنانا و دخف الحقنا او یعفو اللذی بیدی عقدتنکا یا ما کی في آغا کس بیدی چی پلاز دا اگه کی اگدتو نکائی گوٹد نکادا گورت تلاک ورکول دا حق دا چاہدے دا دا نارینا خان د دی ایلا یعفونا او یعفو اللذی بیدی سماند نکاشی و فیسال ماہر خوابان ورکڑے ہو ذر رو او در ای خیلی غپا کی پینزاسو روپے رسی او طلاق قبل المسوشو داولا گی دا دا دی خو پینزاسو حقو دیولا گی دا ذری پورا ور زمڑا او یا فو اللزیب یا دی غفتتون نکادا من چخواوان زی زبز دا زر کې زر د نه نه اخلم دا پورا مہر د نه دا ما خزا ولګه دا خپل نیمه معاف اغه ستیک نه یارس حوانو لګي چې مہر می دله مقرر کړي وګرهاندا ولا ورکی ټول مهارې ول وانتا انفو اقرب التقوا دا وسالم حکم byteArray او معافکه ول استاسو خنیز دید تقواتا وانت آفو اقربو لیت تقوی وانت آفو دعفو استاسو نزدی دید تقوی دا سڑی تقوی سڑی متقیقی او ب کول د ډیرهګټه خبره د ا دا ل تخوا د ډیره نز دی دا چاته اللهته د الله م کې ل تخواواته وجد تخوا د سره الله پانته سر ډیر نې ک پته په اقرربو الله اللہ تبی سڑی نزدیکی گیتا سو جلت تقوان و جلت تقوان و, و لا تن سو الفضل مینکون اوز خزا خاون جدا شو لیکن دامت کیوچی تاسو دنیای یو بسر بائیکاتو نوکا ہے دیرہ زمانہ تاسو دیرہ کڑے گا دیر تیر تنا و یو تعلق یو اگریمیٹو ختم شو لیکن اگه سبب د دشمنیانو مګر دواي د حق قانون مګر دواي الله ولا تنسوا الفضل بينكم مېروي ورور ولي اسلامي په خپل مهال کې فضل ستوي احسان ته مېروي احسان کول په مېنس بل کې فضل اګرور ولي وروروري اسلامي اوس مسلماناينه او پس یو ځای مګه ان الله مې ما عطا ملنا یا خیان الله پاک با اغا کارو چې کوي تاسو دې د کریم حافظوا علٰ صلوات و صلات الusta مزګو کوجو کونو حافظوا علٰ صلوات و صلات الusta 10 واړه سم حکم 8 واړه سم حکم دا منظر یې ښه ګوره فقہ کې لري جای مسایلو کې لري جای لري جای ټره فقيه علمی جر زمون ځنه پاتې نشي مسایلو کي لريږي دونیایی کارونو کي لريږي دانشددي وجنه تا نم شي نو درس کي لريږي نو پردای د مونسته مراه په مونږ لوګو نو الله وی حافظ ولا سلام حافظو علی السلوات اور دکتا ذکر کر کئے دا پارا دین آبد زکر چیمونس کئے نو دا اللہ احکام با دیا یا صلاتی ذکر کر چکور اممہ کی احکامات بیان چو چیمونس کئے نو کلک با اللہ احکاماتو دا با دریم د چې خلک موږ څه کوي الله نه بد یې رکی اپه مصلاه ته ذکر نحافظو عل الصلوات ساتنه کوي قطولو موږنو المحافظه سمنا المواظب دا او علی صلوات کی علی فلام دا ماہود دیخوا صلات نا صلات خمسا مراد انزا منزن ساتنہ کوای دا ٹولو منزنو ساتنہ سمن ظاہری آباتینی دا غیر فرائضو دا واجباتو دا سلانو تمام خیال سہتے دا, دا منزن اخفل اخفل ٹیم منے موندونه په کول ټیم کوي اوقاتو کې دنه کوي په شرایط سره دنه کوي خشوع خوزو سره کوايدا تمام حافظ والا صلوات راځي صلوا کما رایت مونږو صلغه رسول سره څنګه مونږ کولای دا څنګه مونږ کوي صحابه چې څنګه مونږونه کړی دا څنګه مونږونه کوي او صلاه او خاص مونږ مونږ درویا نه ساتنا کوي پټولو مونږ او پمانزه منځري مانته والصلاه له واست او واستہ کده اوسد شي اوسد ست د وساتنه په مانادا غوروالې سره مراد خاص کر و صلات او استاوه د مانځو ورا ساتنه کوي د مانځو ورا ورا مونڅه دې مونږ مازیګر ده د استاد اگر چې هر مون صلاتي استاد هر مونږ دو مونځونو په منس کېږي چې حدیث کې کلام ماصکهن ته استاد راوي لشي کلام مازیګر تا کلام المستقل او ک صلاتنا عام منذنه شهاد و درو صلات و استا ساتنا کوي او طول منذنه و صلات ال او په هر يوم من زکه هر يوم صله صلات و استا وقوموا لله لیکن منز کې خو بازي ارکان دي چا فرض دي بغيغا نه موسکی گنا چاری کس دی قیام دی وقوم ل الله او درېګه خاص الله لاله او درېدل به ساتو چا د پار الله لاله دا نبل چا د پار به درېګه نفع اگر چې مشر دمشق د کرام دایګه ځن پاران چې هغه کی تکبر نه ان دړې چې ماته څوک پاس دیدہ جائز دیا تمس تمسل چی ورطا اینو اگنا جائز دی چی خام آخا با ودرے گیو آغا پتی منی مطلب دارے خوش آلے گیو صحابوی چی منگ دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تا نو ودرے دی ریزے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خانا گانا او قانی تین تابیداری کا ان کی قانی تین ساکی تین ادھرے گئے خاصا اللہ قانی تین تابیداری کا ان کی نفائل خفتوں پر اجارنا اور اقبارنا اس مجوہ پئیس صورت کے نپرے رہے اس قدر دشمن یردہ سیلاف را روان لے سبک آئے فسیر یری غتا سود د دشمنان په حالت د موږ کې د موږ په حالت کې یری غا صلات قبر است رازي نو فرجالن او ربانا دارijal در رجل زمانه د دراجل نو فرجالن فصلو رجال نو ربانا پس موږ څه پیادا او ربن یا سوار قوم قرات چې د ماخ بیا نو فایزا امین قوم قرات چې په امن ځای ير له دشمن لا نو فسط قر الله کما علم قوم پس یاد وي الله زرا کما علم کو څنګه چې خدای کړه تاسو ما علم تقون تعالی دا حسی تاسو باغی من دي نه پويدلای تاسو چې سرنګ تعلیم را کړه څلو کما راي ته مو نيوصلل پیغمبر سره سنمشتاو سره موږ څنګه تعلیم راکړې شريعت راکړې نبي هغه شان یموس کوایخه قبليته موږ کوای جماعت سره کوای قیام سره کوای ولاړ ولذین یتوفون مکمو یذرو نعزوجن داوس ولسم حکم دې دوصیت ماکنه بازی دی آیات تا منسوخ ہوئی لیکن دا دی د نید دا دی حکم استحبابان او سم پاتے دی خاون مرشو خضا صالورمشی نسر زیبت دی رہی لیکن کب خاون وسید دخبل لخضی دفاراو کی سی زمادہ خضا و بدی کوئی اوکال پاتی نو خدا والذين يتوفون منكم اغنرنا चमडा کډې شو زتا سنا یا زرون ازواجن او پرې کې دي د ويا دواجن بيواني نو وصيته ل ازواجهم وصیت دی وکړي دا خواندان د پاره د بیوانو خپلو له دخلل بیویان د پاره د ورثه یا وصیت دی وکړه دا خو انتان لیاش واجب خپل بي بيانو ته د څه متا لیکن دا اول معنا زیاد تلګي ام خ وصیت دی وکړه دا خو اننده پرده بي بيانو خپلو متا عنا الالحول دم متا علي تریو قالا pore متان الحوله د پارا د خرچې ورکول تر یو کاله غیر اخراج بیت شرلنا سره یو کاله بای د دې جوړه جاما سې دا, دا, جا دا بکوي او دا غیر اخراجن د تاکید د مخه نو سپین خرجنا فلاجن علیكم سرور مې شله سره د تیرشوینو دا خذیوت خز... زنانا چې خواهن من لی دا دا اقل عیدت تیر کر دی نو پا این خرجنا پس کدا اود لفق پلانو پلا جنا علیکم پس نشتی دی گنا پتا سو منی فی ما فعالنا پیان فسین نا پا آغا کارنو کی چی کئی دوی پا باردق پل نمسونو کی من معروفین پا شرعی طریقی سرا کدا اس دکا کے زان لمدق پل خلانو کا رزی رازی نذا تساوي پابند پیش ہے کوئی والله حكيم اللذ رددت حكمت ونوال ولل مطلقات بالمعروف حقنا للمتقين داوسط لسهم حكم خذ طلاق شوا دقائق امهرد اخو بتور كده حق دي. یا هغه ستو اوس مدا رخصتاوي څنګه زګ ډېر عمر يوازې تیر کړي دي چټېر عمر يوازې تیر کړي اوس مدا کو دا رخصتاوي څنګه دلصه پر ټکو کول خور کول پکای والله ولل متلقات متوان طلاق شوخذو متوان فادا بالمارو په مناسب طریق مناسب طریقه مخیا متا چې ما ویدیو اگا سب قتل حسانی اگی گوشوال تا دلتب آغا وجوبیو دا اس مستحب دا حکم دیو اونفلی حکم نو جوړه جامع بور کئی دا آدنا حیثیت دی دا مطا اعلا سده ساوری دیو لیو رکی مطاون مناسب طریقی چې سمرت دی خواهنی حیثیت الله حقنا للمتقين فضل حق تبہ مانا د وجوب سره ارځه کې حق د وجوب د پر حقنا للمتقين لائق ددا حکم په متقیا نه منه لائق ددا خبر په متقیا شه متقین اذا الله نه یریدونکې الله حکم لري دا حکم دا غو سره لایق قذالک یوبین اللہ ولک ما یاتی دغصی بیان الله توسف <تصفيق> الحكم لعلکم دلتا آیات نمبر امور انتظامیہ دغصی بیان الله پاک تا اوس تا آیات پر سمنه امور انتظامیہ ستاسو د قرانه اصلاح او پسک لعلکم تاقلن دلیدا پارا چې عقل نہ کار واخلای لغت دریعہ اول وزہر ال سرله نخر جو من دیارې موه منې راغل لګوره مکوره په نقا سره پاکې د نفس راضي او د کور راي اودل د سرغب د چې ح ورکي ځکه چې په ح سره پکې د ملک راځي حفاظت د ملک راې د مسلمانان رای او دا احکامات بیان شو گا. دا حکونه بیان شو او خو دا قوانین بیان شو د حفاظت به کار د حفاظت به سره کې په جهات سره کې چې جهات در کلی نو نه به جان محوزی نه به ملک محوزی څ شي به د محفوظ نو پښتو امورنتی زمو نه مستغیب د جهاد په واقعیاتو د بنی اسرائیل دو واقعات دوه واقع ذکر کړي د دوړو واقعو حاصل لاره چیوډل شاته شیوا د جهاد نه د وجود یې ریدا مارک نو الله وې جهاد باندې پرهداي د وجه دایره د مرګ او دوه ما واقعي کې اشاره دتا چې قتل بد وجد د افراد او د کمنه نه پرهداي که د وجد کېل نه نو طرق القتل نشي د وجد یې د مرنا نبه تر د قتال کو انتقال پر خدل د وجد کلت ن باندې کوم کمي او به سهار یو پلان کې ده پلان کې الله پاک باندې مسعود صحیح بر صحیح اتمال نو اول د بني اسرائيلو ذکر کوي دمرستو واقعاتو ذکر کوي د طالو ته جالوت والا د بني دو دغه واقعاتین ذکر کوي دا واقعې تفصيل به سابا بابری اسرائیلو کې سقاسانو باځه د هيڅ خپل علی یا باځه د اسرایلو صلالو سلام بل زمانہ تعاون بیماری را ده کوچه دا و بار را غلل اغولګه دلجو و تخت دل الله په لار کې مرگ را مرنا تختہ زیادا واقعہ متعلق د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دو مصادر حکم د جہاد راغې دد جہاد شو پیټس الله پاک په لار کې بس مړکړې دي بیا که پیغمبر دعا کړې دا پاک دعا سره الله پاک ځوندې کړې دي علم تر الاللزین علم تر پماند علم تر علم علم اکر او دا پماند تنبید تنبید پر علم ترازی کردیگی چکرن پماند علم تر علم سرش او با جدہ ہوئی تر کل چه خطاب آغا چاہتی چاگا علم لری علتا علم طرح دا تسکیر و تقریب او چه علم طرح تر خطاب آغا چاہتی چاگا علم لری نو علتا علم طرح خراب خطاب چه تنبید دا پاری دا تعجیب دا پاری نو علم طرح علم طرح ایتنی خبر زان خبر کا کر علم, علم تر ایلیل لزینا نو تنبید اپارش ایتنی خبر بلکس ځان خبر کا فا کسانو منی خرجو من دیاری چیو وطلل دقف القرون وهم علوف آدوی پزرگاو منتیو اولیو اتل هزارل موتې جوجه یې رايلا مرغ بازار کاو باځي وي الوف د معقود د الخره راي الف مناص الوف من متاهده دا متفق موتاهده خلقو لیکن کله چې د jihad نو پخري د وبان او تقریب لا نو فقال لهم لهموتو واستل الله فغت متو مرشئ نصمح یاون بیاللہ بیا جو اندی کر پاک دویرا فدعا دا نبی چی حسیل علیہ السلام و سلام داغا مرا اللہ پاک مرا حقیقی جو اندی بیا حقیقی شکا اگر دعاو نو مسلا در چی کمزے تعاون دے زاوہ تمہا اچے کم خلق پاکی دیم اگر بار نه ان الله العز و فضل لناس يقن الله فضل والده فقل قومنے والا کنعسر الناس لاشکرون لكن دیر خلقنا لاشکرون شکر نکری شکر سمانا کئثال نکئی زانید جہاد نہ پشا کړه و جہا سره محافظت کی د جان او کو د مر زګه په عمل کې هو ارمل زملات یو د فوج ساتری مسلمانانوforeachida mujahidi chaqidae khay da allah da razada para padigidanai waqatilu fi sabilillah waqatilu fi sabilil asman petaro reprenadai la tasrukul qital sa surat ke qital pren hai balki تال کوي في سبيل الله د فرض دایله کلمت الله والا مپوشه ان الله سمنا له میکنه الله هر څوري پارسم نه پوهه من ذل ذی یقرض الله قرض حسن بر غیب انفاق تور کی ذکر جهاد ذکر او شنو جهاد بغیر د انفاق نه نه مال و خرچ کړي من ذل ذی یقرض الله ورا قرض ذکر دے قرض ذکر کړل په نسبت تور کوونکی یو یو قرض دې بل اعطا وک قرض ذکر کیږي په نسبت تور کوونکی بل اعطا په نسبت شي او هرغه کارتې جزا په مرتب کې دي هغه تسوي قرض قرض کټ کول ته یا القرض می قرض المحبب دوم ځان نه ولوي صد مال کټ کړه او من ذال ذي يقرض الله حلال قرض ور کول زګه قرض او چې ور کوله مقصد چې بیا به واپس راکای ک نو الله وای شي راکا قرض راکا زه ته زي بدل را کوم دادلا واپس را کوم نو من ذلذي يقرض الا قرض حسن سوګ دي هغه چې قرض ورکړي الله قرض حسن په اخلاص حسن سمنه په اخلاص سال قرض ورکوي په اخلاص نو بیا پکېني ځباتنه نه سباتنه خدمتونه نه اخله نو فایزه اي فاهو لو واظا قن کثیره و د چونبکی الله پاک دادو ته ازعاپن ازعاپن پر ډیر جو منی ازعاپن په جو د چوندايه ډیري منته جمعتہ سیعتا مثل الشیتے وی یو چې مقابله کې دویخ اگور زای مبالغتا چې رکڑا فایوسا عیفہو فسد چندی لپاک حد نه ده ازعاف نے راوړ جمعای راوړ د دوچوند دو دوچر دو چې سر نه انتهای نه معلومات کثیرتن ټول سیغي اغرا وړیخه شی الله لذی قرض ورک او قرض الله لقدس چاس د تاوانو کو په جهاد کې په مدرسه کې مال مساکن مال دے خرچ وک بیافدی وخت نو سره الله بدل ورکې او فلس او وکرو او چاس منچاس پکې نه د تحدید نشتی و یضاعف هو له هو اضعفا بس د چندې الله پاک د غمال د د پاره اضعفا تن پد 200 والی ډیر پد 200 دوه 200 پد 200 دوه 200 تلګه یې سې انتها نه دمالو والله یغرز ویبسط و, و, و الیه ترجعون او سترغیب انفقتو چې دا مو مال مې کمی دا مال کا